Ця гірко-солодка помста. Дорогу перегороджено. По обидва її боки в землю були вбиті стовпи з прикріпленими до них щитами, з попереджувальними написами «Осідання ґрунту». Проїзд не рекомендується. Віл Ован загальмував і звернув на узбіччя, підстрибуючи на коліях, понищених колесами рибалок та мисливців, які об'їжджали перешкоду. Оминувши загороджений відрізок, він знову виїхав на шосе і додав швидкості. Фари машини розтинали ніч, вихоплюючи з темряви то розмиті обрисами зарослі травою відвали, то сталевий каркас похмурої і безмовної шахтною споруди. Він знову загальмував, розвернув машину і заглушив мотор. У тиші, що запанувала, він чув лише глухі удари власного серця та квакання жаб у ближньому ставку. І більше жодного звуку. Він уже потягнувся за цигарками, але передумав. Вирішив, що краще не ризикувати і не видавати своєї присутності. Та за хвилину все ж запалив, вирішивши, що о півночі тут не може з'явитися ніхто, крім неї. Очікування гнітило. Можливо, то діяло на нього оточення. Закинута залізорудна шахта І відчуття запустіння Яке викликали безлюдні будівлі Порослі травою відвали І ржаві залишки обладнання Але для зустрічі з нею Це було найвлучніше місце Він увімкнув підсвітку Панелі приладів Глянув на годинник І занепокоївся Вона приїде? По телефону він говорив з нею жорстко І дав зрозуміти, що відмови не прийме вона благала його, казала, що вдома буде чоловік, і вона не уявляє, як зможе вислизнути так пізно. Він був непохитний Вона мусить знайти спосіб. І тепер він сидів тут, палив, виснажений тривогою, і вкотре запитував себе, чи правильно чинить. Раніше він і подумати не міг, що опуститься до такого». Він уже був готовий визнати поразку, коли на дорозі з'явилося світло машини, що наближалося. Він відчинив дверцята і вийшов у темряву. Серце шалено калатало. Він не міг би з упевненістю сказати, що саме його так збурило. Те, що належало зробити, чи зустріч з нею. Як давно вони бачилися в останнє. Машина круто повернула до вколосо шахтного відвалу, і світло фар засліпило його. Він вилияв себе за те, що став саме тут, відкрито. Хоча мав бути обережним, а може й взагалі сховатися. Але він був новачком у цій справі, до якої не мав ані найменшої схильності. Ним керували лише потреба і ненависть. Машина зупинилася, фари згасли. І знову нічну тишу нічого не порушувало. «Сібіл!» – покликав він. У горлі пересохло. Ще одна дурниця. Не слід було кликати. Раптом це не вона. Від самої думки про це по спині пробіг холодок. Дверця та машина відчинилися, і вмить, коли спалахнуло світло салону, він побачив її. Сібіл. Темрява знову поглинула все, Лише біля машини тепер густишала нова пляма. Тінь Сібіл. «Іди сюди!» – озвався він. Біль і уражена гордість говорили за нього. Тінь не зрушила з місця. «Я сказав, іди сюди!» – наказав він так голосно, що його слова від рознеслися десь у ніч. Вона рушила до нього і зупинилася так близько, що він відчув запах її парфумів. «Бузок!» як колись. Різко і сердито він відкинув спогади. Він не знав, з чого почати. Перейти одразу до справи здавалося грубим, майже блюзнірським, але мовчати теж не можна було. Ти спізнилась. Раніше вирватися не вдалося. І ще мені було тривожно їхати цією дорогою. Перегороджено попередження про провали. Я... Мені було страшно. Це лише попередження, щоб перестрахуватися, зняти відповідальність з компанії. Раптом і справді утвориться провал. Мисливці і рибалки постійно користуються цією дорогою. Тут річка недалеко. Але ж біля старий шахт справді трапляються просідання ґрунту. Я ж сказав, щоб ти на знак не зважали. А стара дорога в Бессемер, там таких знаків повно. Але автобуси нею спокійно їздять. Буває, звісно, провали, але дуже рідко. Він упіймав себе на думці, що намагається уявити, як вона тепер виглядає. У темряві вирізнялася лише її струнка у висока постать. Було видно, що на ній брюки і світлий джемпер з відкритим коміром. Волосся, напевно, копиться світло золотавих кучерів, а обличчя він на мить заплющив очі, намагаючись згадати його, але гіркота знову затопила всі почуття. Він зрозумів, що його розлога лекція про просідання ґрунту була спробою відтягнути початок розмови, яка стосувалася їх обох. «Ти привезла?» Він помітив, що його голос звучить напружено. «Гроші?» «Так, а що ж ще? Ти все привезла?» «Тисячу, як ти і казав». «Добре, давай їх сюди». Вона не ворухнулась. «Чого ти чекаєш?» Він почув, як вона зітхнула уривчасто. Я не можу в це повірити. Тільки не батько, тільки не він. Але ж ти бачила фотокопії, які я тобі надіслав. Ти впізнала почерк. Мій батько був доброю людиною. Він ніколи не брав хабарів і ніколи не мав справ із незаконними доходами. З листа випливає інше. Вона знову судомно зітхнула. Невже в тобі немає й краплі милосердя? «Ти не можеш залишити мертвих у спокої! Він не єдиний, хто помер», – сказав він і відчув приплив ненависті. «Мій батько теж помер, і тільки через твого», – подумав він. Вона мовчала, ніби теж думала про ту трагедію, що знищила все ніжне і прекрасне, що було між ними. «То ти збираєшся мені їх віддати?» Вона різко і сердито сунула йому щось у руку. Його пальці намацали щільний конверт. Він навіть не глянув на нього. Уважно вдивляючись у її обличчя, намагався щось на ньому прочитати, але Темрява його приховувала. «Ти не збираєшся їх перерахувати?» Її голос пронизала глузлива різкість. «Не боїшся, що я тебе обманюю?» Він був вдячний Темряві, яка приховувала, як він спалахнув. «Потім перерахую. Гадаю, на цьому ти не зупинишся?» Ні. І скільки ще ти вимагатимеш? Він неспокійно поворушився, потім опанував себе. Не знаю. У цю мить він люто ненавидів себе. Чи буде колись досить? Вела вона далі. Ти витягатимеш із мене все більше, а потім все одно прилюдниш цього листа. Він нічого не відповів. Вона відвернула голову в бік, не її. Ти плачеш? Вона враз підвела голову і після короткої паузи мовила: "Що б мені плакати? Усі свої сльози я вже виплакала. Все, чого я зараз хочу, це поїхати і і вона обернулася, сіла в машину, двигун загув і за кілька митей червоні вогні задніх ліхтарів зникли за відвалом шахти. Вона залишила його самого, нещасного і нестерпно самотнього віч навіч із мертвою шахтою, мертвими спогадами і безплідними думками. Він сидів, зчепивши в руці забуту чарку, байдуже дивлячись на вишукані рухи стриптизерки. «Я не думав, що все обернеться так», – казав він собі. «Я думав, що, бодай, отримаю якесь задоволення, але все, чого я досяг, це завдав болю Сібіл. Я хотів помститися йому, та він мертвий. Єдине, що мені залишається, це мстити його пам'яті. А це означає знову ранити Сібіл. До нього дійшло, що поруч на сусідньому табуреті хтось сидить. Його огорнув аромат парфумів. Не пригостиш, милий? Він обернувся до неї втомленим, затуманеним поглядом. На ній було трохи більше одягу. Обличчя прикрашала добре натренована усмішка. Така штучна, як довгі вії, руде волосся. І ця ілюзія краси у напівтемряві бару. «Ти так мило просиш?» Її пальці грайливо торкались його вуха. «Що трапилось, люби? Хтось тебе скривдив?» Він відчув, як її стегно притислося до нього. «Купи, мамусі, склянку і розкажи все». Хтось увійшов до бару і пройшов позаду. Краєм ока Вілл Оуен упізнав його. У ньому знову спалахнула образа і давня злість. «Звернись до нього», – сказав він з гіркотою. «Може, він купить тобі пляшку шампанського?» «Напевно, не вперше». «Дякую за все, дурнику, Вона пішла. «Отже, це є те, чого ти хочеш, Сібіл?» «Мабуть, так, якщо саме за нього ти вийшла заміж. Еван Стерлінг». Йому довелося зібрати всю волю, аби не хлюпнути вино скелиха просто стерлінгові в обличчя. Танцівниця і стерлінг відійшли від барної стійки і попрямували до столика. Вона обіняла його за плечі, він голосно реготав. Здавалося, він добряче п'яний. Овену стало так бридко, що в роті зібралася гірка слина. Він так і не допив свій напій і вийшов на двір. Уже світало... Над дахами будинків з'явилися перші промені сонця. Різко і дзвінко заспівала пташка, але овен нічого не помічав. Хишка стояла на невеликій галявині осторонь від бічної дороги. Її оточували тополі і хвойні дерева. Ділянка перед будинком була занедбана, вся заросла пожовклою високою травою, золотушником і будяками. Старий автомобіль, здавалося, застряг тут назавжди. Оуен помітив, що одне скло в чотирисекційному вікні розбите, а в отвір засунули шматок мішковини. Він постукав у двері ті затріщали. Корбате. покликав він. Відчини, корбате. З халупи не долинало жодного звуку. Він озирнувся, знову глянув на запилений брудний плімут 41. І постукав ще раз. Корбате, прокидайся, це овен. Усередині хтось заворушився. Двері трохи прочинилися, каламутні очі мимоволі примружилися від яскравого сонячного світла. Рука почухала щетину на обличчі. Чого вам? Поговорити з тобою, корбате. Той вагався мить, потім неохоче пробурмотів. Гаразд, заходь. На старій плиті стояли брудні каструлі, стіл був завалений немитим посудом. Постіль розстріпана, видно, її щойно покинули, простирадла сірі. Біля ліжка майже порожня пляшка Джино. Корбет важко валився в крісло і кивнув Овен на інше, налиті кров'ю очиці, дивилися неприязно, Но... овен озирнувся, намагаючись зібрати думки. В одному кутку однокімнатної халупи були завалені капкани і рибальське знаряддя. Над ліжком на дерев'яних кілках висіла рушниця. У кімнаті панували різкі запахи риби та сушених шкур. «Стосовно листа Блеквелла, який ти мені продав», – повільно почав Овен. «Чи не повториш мені ще раз, де ти його взяв?» Корбет насупив брови і втупився в Овена. «Я вже казав. Я хотів би почути ще раз. — Навіщо? — Немає значення, навіщо. Голос Ована став твердим. — Розкажи мені. Корбет узирнувся, ніби хотів переконатися, що в кімнаті нікого більше немає. За хвилину заговорив. — Як я вже розповідав вам, я заліз у котеч Блеквелла. Він уникав погляду Ована. Якого дідька, У мене було скрутне становище. За всю зиму в капкане майже нічого не потрапило. Риболовля теж нічого не дала, а роботи провідником було обмаль, обликове було чим поживитися, я й подумав пошукати там, якщо вони не все вивезли. А коли ти туди заліз? Ну, десь минулої весни, у квітні чи травні точно не згадаю. Де ти знайшов лист? Ага? Корбит помітно здригнувся. Потім опанував себе, кинув тужливий погляд на пляшку з джином. «У... «У книжці. Там валялося багато книжок. Лист був в одній із них. А як називалася книга? Звідки ж мені знати? Я ж не шукав, щоб почитати». «Це точно», – сухо зауважив Оуен. «А чому ти взагалі зазирнув у ту книжку? На інтелектуала ти не схожий». — Не жартуй, — раптом вибухнув Корбет. — У мене не той настрій, щоб слухати глузування. — Чому ти заглянув у ту книжку? — повторив Оуен. — Ну, люди ж іноді щось ховають у книжках. Хіба ні? — Хіба? — Чого ви хочете? — Навіщо всі ці питання? Ви ж отримали листа, так? І непогано на ньому заробили. — А отримав? — дуже спокійно мовив Оуен. Корбет нахилився через стіл з відвертою ворожістю, втупившись в Оуена. «Що вам потрібно? Що ви тут винюхуєте?» «Блеквелл жив на півдні штату», – сказав Оуен. «А його літній котедж тут, на півночі. Він помер у січні на півдні, а ти знаходиш листа в його літньому котеджі. Як ти це поясниш?» А? стілець скрипнув під Корбетом, коли він змінив позу. Його погляд зупинився на навстіж відчинених дверях, на високій траві, м'яко погойдувалося від легкого вітру. Звідки лязь гучне, дзвінке щебетання вівсянки. «Старий Блеквелл був тут минулого літа його сини Хіба ні?» – Корбит звикликом глянув на Овена. Можливо, тоді він не написав листа та сховав у тій книжці. У всякому разі він не хотів, щоб його знайшли за життя – так у листі сказано. «А чому ти продав його мені?» Стілець знову скрипнув. «Ну, я ж усе знав про твого батечка. Працював у нього одне літо, десь рік тому, на будівництві дороги. Ти ж завжди казав, що саме Блеквел його розорив, не виконавши зобов'язань за контрактами. І через нього він наклав на себе руки». Ти сам це всім у місті розпотякував, Овене. Тож чому б мені того не знати? Усі знають, як ти ненавидиш Блеквелла. От я і вирішив, що ти захочеш відплатити йому. Відплатити після смерті? Але ж у нього залишилась донька, так? І потім я ж знайшов листа вже після його смерті. Чому ти одразу не продав його мені? Не спало на думку. Я не знав, що з ним робити, доки сюди, на північ, не приїхала його дочка. Овен відчув.